Godmorgen og velkommen til Jøen Vester Vestermorgenheder. Det er torsdag den 24. august, og her til morgen starter vi med en historie om chipproducenten Nvidia, der kom med regnskab onsdag aften. Vi skal også forbi havnen i Aarhus, hvor nogle arbejdere har forbindelse til en råderbande. Og så skal vi høre om Novo, der satte rekord for 25. gang i år. Vi slutter af med en historie om, at boligejere med rentetilpasningslån har udsigt til en markant højere rente. Du lytter til Jørgen Vestermorgen og mit navn er Laura Nørkær Seligman. Onsdag aften landede der det længe ventede regnskab fra den amerikanske chipproducent Nvidia. I regnskabet kunne man læse, at chipkæmpens forventninger til salget i det igangværende tredje kvartal trumfer alle forventninger. Desuden var andet kvartal en del stærkere end ventet, og koncernen krydrer det hele med et øget aktietilbagekøb på 25 milliarder dollar. Nvidia fremhæves som den helt store vinder inden for kunstig intelligens, da koncernen har de bedste og mest kraftfulde chips, som den moderne teknologi kræver. Regnstabet bærer der også præg af, at Nvidia selv lægger stor vægt på det med hele 42 gange at omtale kunstig intelligens. For et år siden blev det blot nævnt ni gange. Efter regnstabet blev aktien sendt op med knap 10 i eftermarkedet og lægger dermed an til nye kursrekorder. Nogle arbejdere på havnen i Aarhus har forbindelse til Rotterbanden Hills Angels. Det siger chefen for APM Tem Terminals, der er ejet af MERS-koncernen og som driver en terminal for containere på havnen i Aarhus til Berlinske og Finans. Situationen er så alvorlig, at selskabet har fundet det nødvendigt at henvende sig til myndighederne, oplyser Keith Svensen, der er topchef i APM Terminals. Ud af de omkring 400 fast og løst medarbejdere hos APM Terminals har cirka 30 relation til Hells Angels, skriver Berlinske. Blandt episoderne er tyveri og blodprøver og trusler om at aflevere overtidsbetaling til en særlig medarbejderklub på havnen. Novo Nordisk kan onsdag fejre årets 25. lukkerekord på børsen, hvor aktiekursen nu har passeret 1.300 kroner. Rekorden kommer efter en uge, hvor Novo-aktien også mandag og tirsdag var op og fløjte med rekorden, men blev afvist. Samlet er Novo-aktien nu braget i vejret med 39 procent i år. Torsdag har de hos Nordea Kredit afsluttet årets sidste rentetilpasningsaktion. Og de boligejere med de boligejere, der skal have ny rente fra 1. oktober 2023, har udsigt til en nu væsentlig højere rente. Sådan lyder det fra Lise Nytoff-Bagermand, der er boligøkonom i Nordea Kredit. Både F1, F3 og F5-renten er blevet fastsat til det højeste niveau på en aktion siden januar 2009, og dermed i over 14 år. Yngre boligejere vil derfor opleve den højeste rente nogensinde. Boligøkonomen forklarer, Renten begyndte for alvor at stige for halvandet år siden, og derfor kommer ændringen i den månedlige ydelse på realkreditlånet ikke som et chok for boligejerne. Men blot fordi der ikke er tale om en overraskelse, betyder det ikke, at det bliver sjovt. Mange familier skal overveje, hvor pengene skal komme fra, og i nogle tilfælde kan familien være tvunget til at træffe svære privatøkonomiske valg for at få budgettet til at hænge sammen. Det er særligt boligejere i hovedstaden og andre dyre områder, der kommer til at mærke rentestigningen for fuld styrke. Med de ord slutter dagens morgennyheder. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når det nye afsnit er klar. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen på joinvestor.dk og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.